Yoga v životě současného člověka Květoslav Minařík, část třetí Yogická praxe Yogická disciplína je dvoustupňová. Prvním jejím stupněm je yogická mravní předvýchova, která má z žáka yogi udělat především člověka šťastného a společensky bezvadně vychovaného. Teprve potom je možno začít s jogou jakožto se systémem vedoucím k poznání sil hýbajících lidskou bytostí i celou lidskou společností, sil řídících celý jejich život. Vlastní jogická praxe po splnění mravních předpokladů, jež popisuje jinde, je založena na soustředování mysli, které je jejím hlavním nástrojem. Soustřeďování je ovšem psychologický problém. Člověk, který se jakživ nepokusil svou mysl řídit a ukázněně směrovat, ji nemůže úspěšně soustředovat. Když se o to pokusí, přepadne ho ze zálohy mentální nekázeň a ta způsobí, že místo, aby se jeho mysl upěla ke zvolené opoře pro soustředění, naopak ustrne a jeho vědomí se zúží. To už není cesta k rozvoji smyslu poznávání, nýbrž k utkvívání mysli, k fixování nějaké ideje a tím i k bludům. Někdy třeba nevinným, jindy ve formě chorobně utkvělé myšlenky. Toto úskalí se v Joze obchází mentální výchovou. Ta začíná systematickým vylučováním dojmů pocházejících z denního života, a pokračuje postupným uvolňováním relaxací mysli tak dlouho, až se posléze mysl stane schopnou setrvávat na jednom předmětu. Kdo tedy chce být joginem, musí, když už dokončil úkoly žádané jogickou předvýchovou, vylučovat dojmy, které nazbíral v denním životě, Až mysl upokojí a uklidní a tím ji učiní schopnou takzvaně extenzivní koncentrace, to je schopnou soustředovat se na zvolený předmět tak, jako když si člověk se zálibou prohlíží to, co se mu líbí. Tím se mysl uklidní ještě více a postupně se stane schopnou upínat se na zvolený koncentrační předmět s větší a větší intenzitou. Soustředování má totiž vyvrcholit ve schopnosti udržet v mysli jeden jediný předmět s celou silou vůle, aniž se koncentrace změní v civění na tento předmět nebo v tu post, která již nedovede rozeznat, zda člověk na zvolený předmět myslí, či zda jeho zhlouplá a otupená mysl neuvědomilé bloudí od věci k věci. Pokud jde o předmět, na nějž se má mysl soustředovat, psychologické ohledy nedovolují, aby to byla nějaká představa nebo cokoliv abstraktního. Nejlepším předmětem je vlastní tělo jogina a zase s ohledem na psychologické faktory. Ta část jeho těla, která je co nejneutrálnější, nejlépe nohy. Jogín se tedy má zabývat jen svýma nohama. Mají mu být jak částí jeho osoby, tak i zevním předmětem, tím, co může pocitovat i tím, na co může myslet, jako na předmět své, osobě zcela cizí. Pak mu mohou jeho vlastní nohy sloužit jako předmět pro cvičení se v soustředování, dokud nedosáhne takového stupně soustředění, že se jeho mysl už nebude cítit schopna pohybu bez rozkazu jeho vůle. Pak Jogin změní své soustředění v takzvané soustředění analytické. Mysl je schopna stát se analytickou, jeli ovládána, a uvedena do naprosté nepohyblivosti. K tomu je ovšem nezbytné jednak její dokonalé upětí, jednak uvolnění, které zabraňuje jejímu samovolnému a živelnému upínání. Pro takovou mysl už není jogino obytí tvrzí vystavěnou z psychických zatvrdlin, nýbrž celou škálou stavů a procesů, které proto, že jsou vzájemně na sobě závislé, dávají osobnímu žití smysl. Soustředěvání v jehož pozadí je dokonalé sebepozorování a sebeovládání vede k rozvinutí postřehovacích schopností. Jejich pomocí člověk poznává smysl hnacích sil přírody, kterou jsou vždycky příčinou vzniku okolností, jejich pánem člověk může být jen v omezené míře. Poznání však není jen pasivní stanovisko poznávajícího. Jogin, který dosáhl vysokých stupňů jogického školení, se z toho, co postřehuje, může poučit, co je třeba dělat, aby moc okolností byla zlomena. Tak mu vzchází absolutní svoboda, o ví, že bude uskutečněna v tomto okamžiku. Kdy překoná osobní hlediska, kdy překoná svou osobitost, která neuznává organické sepětí všech jevů, stvoření a která chce promítat sebe sama jako jev převyšující a překonávající vše, co existuje. Tento odstavec bych si dovolil přečíst ještě jednou pro lepší eh, vlastně reflektování.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 Ostatně se člověk z této společnosti ani vymanit nechce. Stále má nějaké tužby, tu čistě pozemské, tu nadsvětské, ale vždy ho formují jako někoho uprostřed něčeho. To je faktor, zákon, který člověka vždy omezuje. A existuje-li skutečně vykoupení podle pojetí buddhismu, vždy se týká realizace stavu vyhlazení jáství, každé stopy diferenciace u jogína samého. To však je perspektiva nekonečně vzdálená pro každého, kdo jogu teprve začíná. Ten proto musí myslit lidsky a mít jen lidsky pochopitelné cíle. Musí mu stačit příslip, že když se bude dobře ovládat, pozorovat a soustředovat, stane se člověkem vědoucím, člověkem, který pochopí smysl osudů lidského světa a později i cestu, která vede na rovinu těchto osudů. Ale vraťme se ještě k soustředujícímu Soustředění sejoginovi. Soustředění jogínovi stává prostředkem k vymanění ze sítě nesčetných momentů vyhraňování. Individualizace a diferenciace, to znamená, což jsou momenty duševního otroství. Ale to už jsme na hranici možností chápání stavů, již může jogín dosáhnout jakmile jsou totiž ony momenty vyhraňování překonány, ocitá se jogin ve světě nediferencovaném, nevyhraněném v množství jednotlivin. Na prvních stupních tohoto světa je schopnost joginova chápání do té míry rozvinuta, že chápe nejen smysl hrubých ustrnutí nebo strnulen duševních, které podmiňují proces diferencovaného žití se všemi jeho těžkostmi, Omezeními a neodolatelnými pudy a tlaky okolností, nýbež i ustrnutí strnuliny jemných. Ty znamenají, že mysl, protože chápe a vnímá v určitých pojmech, se už ohlupuje a stává úzudou otroka, jímž se její nositel. Je její nositel. Joginové mají v plánu překonat každý projev nedokonalosti. Jejich ideálem je svoboda, která se uskutečňuje až na stave nad stavem vyhraněného, diferencovaného myšlení. Tam, kde už neplatí pravdy jednotlivců, nejbrž jen prout poznávání, které je stálým permanentním faktorem, neustále rozkládajícím momenty vyhraňování a tímto způsobem chránícím stav známý jako nirvána vykoupení z bludů, záští a nenávisti. Co tyto perspektivy znamenají pro moderního člověka? Znamenají jeho sílu, jeho vědění, jeho překonání každé malosti ducha, rozvití jeho schopností učit se a chápat. Navíc pak dosažení stavu v němž evidentně zjišťuje, že zastavil proces žití jakožto faktorů vytváření cího příčiny dalších a dalších osudových naléhavostí a konečně realizaci stavu tak dobrého, že ho nelze popsat slovy, jímž by bylo rozuměno. Pokud je yoga pro moderního člověka přínosem do života, ale jinak je pravým opakem, když se z ní jakožto z celku vytrhnou některé části, které vyvolávají představy o úspěchu ve společnosti nebo požitcích u lidí, kteří předem neukáznili své chtíče. Ti totiž nikdy nejsou schopni systematického postupu v realizaci logické nauky a proto začínají s nadějí a končí s klamáním. Stručně zhrnuto je tedy takto prováděná jogická praxe metodickým postupem vztřebávání bytí do nediferenciované podstaty kosmu do absolutna. Nástrojem tohoto postupu je soustředování mysli. Za klasické soustředování můžeme považovat soustředování analytické. Jeho pomocí lze složky našeho bytí rozdružit do té míry, že je vědomí schopno identifikovat všechny kvality kosmu, z nichž nejvyšší je právě absolutno. Jeho identifikací je vytvořen předpoklad jeho realizace, jeho uskutečnění. Takto se může naše já s absolutnem stotožnit.